20 червня Можливо, мені треба було трохи зачекати, перш ніж піти побачитися із Метом, або взагалі не шукати із ним зустрічі. Я не знаю. Тому що все відбулося не так, як я сподівався. Знаючи, що Мет має перукарню десь у Бронксі, знайти його було неважко. Я пригадував, що він працював продавцем у крамниці постачання перукарських товарів у Нью-Йорку. Це привело мене до метро «Крамниця постачання перукарських товарів». Серед клієнтів її була перукарня Гордона на Венворд-стріт у Бронксі. Мед часто базікав про власну перукарню. Як він ненавидів роботу продавця. Які битви відбувалися між моїми батьками через це? Роза верещала, що робота продавця – це принаймні достойна професія, а ось з дружиною перукаря вона, мовляв, ніколи не буде. Бо ж Маргарет Пінні буде глузувати з дружини перукаря. А Луїза Мейнер, чий чоловік працював контролером у компанії залагодження катастроф, як вона тоді почне дерти носа? Продовж тих років, коли він працював продавцем, ненавидячи кожен день цієї роботи, а надто після того, як побачив кінематографічну версію роману «Смерть продавця», Мед мріяв, мріяв, що одного дня він стане сам собі господарем. Це, либонь, було у його свідомості в ті дні, коли він говорив про те, що має трохи заощадити коштів, і сам підстригав мене у підвалі. Він хвалився, що це була добра стрижка, набагато краща, ніж мені зробили б у дешевій перукарні на Скелз Авеню. Коли він сварився із Розою, то проклинав свою роботу продавця, і я захоплювався ним за це. Я збуджено думав про свою зустріч із ним. Спогади про нього були доволі теплими. Мед завжди сприймав мене таким, яким я був. До народження Норми суперечки, які точилися не про гроші або про те, як справити враження на сусідів, мали стосунок до мене. Мовляв, мені треба дати спокій, а не вимагати від мене, аби я поводився, як інші діти. Після появи Норми він відстоював думку, що я маю право на власне життя – хоч і відрізняюся від інших дітей. Батько завжди захищав мене. Я не міг дочекатися, коли побачу вираз його обличчя. Він той, із ким я зможу поділитися багатьма своїми думками. Вентворд-стріт була невід'ємною частиною Бронкса. Більшість закладів і крамниць на цій вулиці – Мали у вікнах оголошення про оренду і вдень були зачинені. Але на півшляху від кварталу до автобусної зупинки була перукарня, вікна якої відзеркалювали сонячне світло. Перукарня була порожня, там сидів лише перукар, що читав журнал на найближчому до вікна стільці. Коли він подивився на мене, я Пізнав мета кремезного із червоними щоками, трохи старшого і майже лисого, з пучками сивого болосся, що стриміли навколо його голови. Але цей досі був мед. Побачивши мене у дверях, він відсунув журнал вбік. Ви наступний у черзі. Я завагався, і він мене не зрозумів. «Зазвичай я не відчинений у цій годині, містере. Я мав домовленість з одним із інших постійних клієнтів, але він не прийшов. Я вже збирався зачинятись, але, на ваше щастя, вирішив трохи посидіти, аби відпочили ноги. У мене найкращі підстрижка й гоління у Бронксі. Коли я дозволив затягти себе до перукарні, він заметушився навколо мене, дістаючи ножиці, грибінці і чистого рушника мені на шию. «Усе санітарне, як ви можете бачити. Чого я не можу сказати про інші порукарні? Вас підстригти, Поголити?» Я вмостився на стільці. Це було неймовірно, що він мене не впізнав, тоді як я впізнав його з першого погляду. Я мусив би нагадати собі, що він не бачив мене понад 15 років і що вигляд мій змінився навіть більше, ніж за декілька останніх місяців. Він роздивлявся мене в дзеркалі тепер, коли затолив мені шию чистим рушником, і я помітив, як він спохмурнів, ніби щось пригадуючи. «Зробіть мені все», – сказав я, показуючи на список послуг у перукарні. «Стрижка, гоління, шампунь і крем від сонця». Його брови підскочили. «Я збираюсь зустрітися із диким, кого давно не бачив, пояснив я. «І дуже хочу мати презентабельний вигляд». Мене опанував підсвідомий страх, коли я знову відчув, як він мене стриже. Коли згодом він почав гострити бритву на поясі, цей звук примусив мене здригнутися. Я нахилив голову під легким натиском його руки і відчув, як бритва ретельно обшкрябує мені шию. Я заплющив очі і почекав. Враження було таке, ніби я знову лежав на операційному столі. На операційному столі! М'яз на моїй шиї напружився і несподівано смикнувся. Бритва порізала мене дещо вище Адамового яблука. «Ой!» – скрикнув він. «Боже! Сприйміть це спокійно! Ви смикнулися! Мені страшенно прикро!» Він побіг до рукомийника, аби намочити рушник. Побачивши, як він біжить, легко для такого кремезного і важкого чоловіка, я розкаявся у своєму обмані. Я... Хотів сказати йому, хто я такий, щоб він обійняв мене за плече, і ми поговорили про давні дні. Але я, я чекав, доки він обробить поріз пудрою, яка зупиняла кровотечу. Він завершив голити мене мовчки. Потім приніс кварцеву лампу і поставив її на стілець. Затулив мені очі холодними мокрими клаптями вати. І тоді у яскравому червоному внутрішньому світлі я побачив, що сталося того вечора, коли він восстаннє повів мене з дому. Чарлі спить в іншій кімнаті, але він прокинувся, почувши, як кричить мати. Він звик спати під звуки сварок. Вони відбуваються в домі майже щодня. Але сьогодні, сьогодні йому вчувається щось жахливе у цій істерії. Він запихає голову під подушку і слухає. «Я не можу терпіти далі! Він повинен піти!» Ми повинні подумати про нашу доньку. Я не можу бачити, як вона щодня повертається зі школи, плачучи, бо діти дражнять її. Ми не можемо втратити через нього будь-яку надію на нормальне життя. І що ти хочеш зробити? Викинути його на вулицю? Відведи його геть! Віддай до притулку Ворена! Давай поговоримо про це вранці. ні. Ти тільки базікаєш і базікаєш, а нічого не робиш. Я більше не хочу бачити його тут вдень, нехай він зникне вночі. Не будь дурною, Розо. Сьогодні вже надто пізно, аби щось робити. Ти так кричиш, що тебе всі сусіди чують. Нехай чують. Він зникне звідси сьогодні вночі. Я більше не можу на нього дивитись. Ти неможлива, Розо. «Що ти робиш?» «Я? Я попереджаю тебе! Веди його звідси!» «Поклади ножа!» «Я не хочу руйнувати її життя!» «Ти божевільна, Розо! Поклади ніж!» «Краще буде, якщо він помре! Він ніколи не зможе жити нормальним життям! Йому буде краще на тому світі!» «Ти схибнулася! Заради Господа візьми себе в руки!» «Тоді забери, забери його, гедзіці, негайно, сьогодні!» «Гаразд, гаразд! Я відведу його сьогодні до Германа, а завтра ми з'ясуємо, чи можна його віддати до притулку Ворена!» Настає тиша. У темряві я відчуваю, як будинок тремтить, а далі лунає голос Мета, менш панічний, ніж її голос. Я знаю, чого ти натерпілася від нього, і не звинувачую тебе за те, що ти боїшся. Але ти повинна опанувати себе. Я відведу його до Германа. Це тебе задовільнить? Це все, чого я прошу. Твоя донька має право на існування. Мед заходить до кімнати Чарлі і одягає сина. Хлопець не розуміє, що відбувається, але він наляканий. Коли вони виходять у двері, мати дивиться кудись вбік. Можливо, вона намагається переконати себе, що він вже покинув її життя, що його вже не існує. Виходячи з дому, Черлі бачить на кухонному столі довгий ніж, яким вона ріже м'ясо і туманно відчуває, що вона хотіла зробити йому боляче. Вона хотіла щось забрати у нього і передати Нормі. Вже в дверях Чарлі востаннє озирається на неї, але вона вже взяла ганчірку і починає мити посуд на кухні. Коли стрижка гоління – Висвітлення кварцевою лампою та все інше було закінчено, я розслаблено сидів на стільці, почуваючи себе легким, гладеньким і чистим. Мед зняв мені рушника із шиї і запропонував друге дзеркало, аби я міг подивитися на шию й на потилицю. Коли я дивився у передньому дзеркалі на своє віддзеркалення в задньому, мене на мить опанувала ілюзія глибини. Нескінченні коридори, що заповнені мною, який дивиться сам на себе, сам на себе, який дивиться сам на себе. А хто дивиться на себе? Хто я такий? Я подумав, що нічого йому не скажу. Яка йому буде користь знати про це? Я просто піду і не відкрию йому, хто я такий. Потім я пригадав, що хотів дати йому знати про себе. Він мусив переконатися у тому, що я живий, що я став кимось. Я хотів, щоб він мав чим похвалитися завтра своїм клієнтам, коли буде їх підстригати чи голитиме. Це зробить мою ситуацію реальною. Коли він довідається, що я його син, тоді і я стану особистістю. Тепер, коли ви прибрали волосся з мого обличчя, можливо, ви впізнаєте мене? Сказав я, підводячись і чекаючи від нього, бодай, якогось знаку впізнання. Він спохмурнів. Ви вирішили пожартувати зі мною? Я запевнив його, що жартувати не збираюся, але якщо він придивиться до мене ретельніше, то, можливо, впізнає. Він станув плечима і почав укладати до шухляди свої гребінці та ножиці. Я не маю часу містера відгадувати загадки. Мені закриватися час. Із вас три п'ятдесят. А може він уже не пам'ятає мене? І всі мої мрії лишаться фантазією. Він простягнув руку по гроші, а я не зробив жодного руху, аби дістати гаманець. Він повинен пригадати мене. Він повинен мене впізнати. Але ні. Звичайно ж, ні. І коли я відчув кислий смак у роті і піт на долонях, я знав, Десь за хвилину мене знудить, а я не хотів, аби це сталося зі мною в його присутності. «Води! Будь ласка, принесіть води!» Не так заради води, як заради того, аби він відвернувся. Я не хотів, аби він побачив мене таким після стількох років. Та коли він повернувся зі склянкою... Мені стало дійсно трохи легше. — Ось, містера, випийте. Відпочиньте хвилиночку, все буде окей. Він пильно дивиться на мене, поки я п'ю воду, і я побачив, що він дійсно воює із напівзабутими спогадами. Мені справді доводилося вас колись знати? — Ні. Ні. Зі мною все гаразд. «За хвилину я піду». «Як я можу сказати йому?» «І головне, що я йому скажу?» «Скажу. Ось погляньте на мене. Я Чарлі. Я ваш син, якого ви давно списали зі своєї пам'яті. Ні, я не звинувачую вас за це, але ось я тут, і я в кращому стані, аніж будь-коли. Випробуйте мене». «Поставте мені кілька запитань. Я розмовляю двадцятьма мовами, живими і мертвими. Я знавець математики. Я пишу концерт на фортепіано, завдяки якому мене будуть пам'ятати довго після того, як я відійду. Як я можу сказати йому все це? Як абсурдно я поводився, сидячи у цьому закладі, і чекаючи, коли він поплескає мене по плечі і скаже... А ти хороший хлопець. Я хотів його схвалення, хотів побачити давній вогник задоволення, який освітлював йому обличчя, коли мені вдавалося зав'язати шнурки або ж застебнути светра. Я прийшов сюди, аби побачити цей вогник на його обличчі, але тепер я знав, що не побачу його. Можливо, ви хочете, аби я покликав лікаря? Ян не був його сином. То був інший Чарлі. Розум і знання змінили мене, і він би обурився. Обурився б так само, як працівники пекарні, тому що мій розвиток принизив би його. А я цього не хотів. Зі мною «Все гаразд», – сказав я. «Пробачте, що завдав вам клопоту». Я підвівся, і перевірив, чи тримають мене ноги. «Я щось не те з'їв. Тепер можете зачиняти свою крамницю». Коли я рушив до дверей, його голос гостро мене покликав. «Ей, стривайте на хвилиночку!» Його очі дивилися на мене із підозрою. «Ви що, вирішили обшахрувати мене?» «Не розумію». Його рука була простягнута до мене. Великий і вказівний пальці терлися один об один. «Ви повинні заплатити мені три долари і п'ятдесят центів». Я попросив вибачення і заплатив йому, але я бачив... Що він не повірив у мою забудькуватість. Я дав йому п'ятірку і сказав, що решти мені не треба. А тоді поквапився геть із його перукарні, жодного разу не озирнувшись. 21 червня. Я додав декілька глухих кутів до лабіринту, який дедалі ускладнювався, але Елджернон вивчив їх дуже легко. І не має жодної потреби мотивувати його їжею чи водою. Він навчається просто заради розв'язання самої проблеми. Саме успіх в розв'язанні, схоже, і є його єдиною винагородою. Але, як і зазначив Берт у своїй доповіді, його поведінка стала непередбачуваною. Іноді, а то й під час бігу, його раптом охоплювала лють, і він кидався на стінку лабіринту, або ж зіщулювався і взагалі відмовлявся працювати. Що це? Втома, розчарування чи, можливо, щось глибше? П'ята тридцять пополудні Ця божевільна фей прийшла сьогодні до мене через пожежну драбину із білою мишою жіночого роду, наполовину меншою за Елджернона. Щоб створити йому товариство, сказала вона, товариство на довгі зимові ночі. Вона рішуче відкинула всі мої заперечення і переконала мене, що товариство буде для Елджернона корисним. Після того, як я переконався, що маленька Міні наділена гарним здоров'ям і доброю вдачею, я таки погодився. Мені було цікаво подивитися, що він буде робити, коли зустрінеться із самичкою. Та коли ми запустили Міні у клітку до Елджернона, Фей схопила мене за руку, і витягла з кімнати «Де твоє відчуття романтики?» Запитала вона Тоді увімкнула радіо І погрозливо наблизилася до мене «А тепер я навчу тебе нових танців» Ну як можна гніватися на таку дівчину як Фей? У всякому разі я радий, що Елджернон Тепер не сам один 23 червня Учора пізно ввечері пролунав сміх у коридорі і почулося стукотіння в моїй двері. То була Фей із якимось чоловіком. «Привіт, Чарлі!» – захихотіла вона, коли побачила мене. «Лерою, знайомся із Чарлі. Він мій сусід через залу. Чудовий метець. Він виготовляє скульптури із живим елементом». Лерой схопив її і не дав їй вдаритись головою об стіну. Він подивився на мене нервовим поглядом і пробурмотів привітання. «Я зустрілася із Лероєм у танцювальній залі зоряна пилюка», – пояснила мені фей. «Він танцює просто як бах. Вона завернула до свого помешкання, а тоді потягла його назад. «Послухай, ну послухай», – хихотіла вона. Чом би нам не запросити Чарлі, аби випити з нами і не влаштувати вечірку?» Лерой відповів, що ця ідея йому не до вподоби. Я попросив вибачення і повернувся до власного помешкання. За своїми зачиненими дверима я чув, як вони сміються, йдучи до неї, і хоч я й намагався читати, картини проникали в мою свідомість. Широке біле ліжко... Білі, прохолодні, простирадла, і вони двоє в обіймах одне одного. Я хотів зателефонувати Алісі, але не зателефонував. Для чого себе мучити? Я не міг навіть уявити собі обличчя Аліси. Я легко міг намалювати перед своєю уявою фей, вдягнену або голу, але Аліса... Вона була огорнута туманом у моїх спогадах. Десь за годину я почув крик у помешканні фей, потім її вереск і гупання якихось кинутих речей, та коли я піднявся із ліжка глянути, чи не потребує вона допомоги, я почув, як гримнули двері і як вилаявся Лерой, ідучи геть. За кілька хвилин, я почув стукіт у вікно своєї спальні. Воно було відчинене, і Фей ковзнула до середини та сіла на підвіконні. З-під шовкового кімоно стриміли її гарні довгі ноги. «Привіт!» – прошепотіла вона. «Ти маєш цигарку?» Я дав їй цигарку, і вона ковзнула з-підвіконня на кушетку. Я... Можу зазвичай подбати про себе, але є такі голодні типи, що їх треба гнати геть. «О», – сказав я, – «то ти привела його сюди, аби потім гнати геть?» Мій тон їй не сподобався. Вона гостро ззиркнула на мене. «Ти мене не схвалюєш?» «Хто я такий, аби не схвалювати чи схвалювати твою поведінку?» Але якщо ти підчіплюєш якогось суб'єкта у публічній танцювальній залі, то маєш всі підстави чекати, що він чіплятиметься до тебе. Він мав право спробувати тебе взяти. Вона похитала головою. Я ходжу до танцювальної зали зоряний пил, тому що люблю танцювати. Я не вважаю, що коли я дозволила чоловікові провести себе додому, то маю лягати із ним ліжко. Ти ж... «Не думаєш, що я пустила його до себе в ліжко? Чи думаєш?» Моє уявлення про них двох сплетених в обіймах сплило на поверхню, як мильна булька. «Якби ти був тим чоловіком», – несподівано каже вона, – «я б повелася по-іншому». «Що ти маєш на увазі?» «Те, що кажу». Якби ти мене попросив, то я б лягла з тобою до ліжка. Я спробував зберігати спокій. Дякую, сказав я. Матиму це на увазі. Я можу запропонувати тобі кави. Чарлі, я ніяк не можу прорахувати тебе. Більшості чоловіків я або подобаюся, або ні. І я це відчуваю відразу. «Але ти? Ти начебто боїшся мене? Ти часом не гомосексуаліст?» «Ні, хай йому чорт! Ні, я маю на увазі, ти можеш сказати мені про це, і тоді ми просто будемо добрими друзями. Але я... я повинна знати». «Я не гомосексуаліст. Сьогодні ввечері, коли ти пішла до себе із тим чоловіком...» «Мені хотілося, щоб то був я». Вона нахилилася вперед, і кімоно, яке відкрилося на шиї, показало її груди. Вона обхопила мене руками, чекаючи від мене якихось дій. Я знав, чого вона від мене чекає, і сказав собі, що немає жодної причини, аби я не виправдав її сподівань. Я мав таке відчуття, що мені не слід боятися паніки». Принаймні, і з нею. Зрештою, не я виявляв активність, і вона відрізнялася від будь-якої жінки, що з ними я зустрічався раніше. Можливо, саме вона мені була потрібна на моєму емоційному рівні. Я обхопив її руками. «Ну, це вже щось інше», – пробуркотіла вона. «А то я думала, тобі до мене байдуже». «Мені не байдуже» прошепотів я, цілуючи її в горло. Так коли я це зробив, то побачив нас двох так, ніби я був третьою людиною, що стояла в дверях. Я дивився на чоловіка і жінку, котрі сплалися в обіймах, та коли я побачив себе так із відстані, я зрозумів, що нічого не відчуваю. Паніки не було, але не було Ізбудження не було бажання. У твоєму помешканні чи у моєму? запитала вона. Зачекай хвилинку. У чому річ? Може, ліпше не будемо. Я почуваюся не вельми добре цього вечора. Вона подивилася на мене здивованим поглядом. Може, ти чогось хочеш від мене? Я готова на все. «Ні, справа не в цьому», – гостро відповів я. «Просто я… я не дуже добре почуваюся сьогодні». Мені було цікаво, до яких заходів вона вдавалася, аби розбудити бажання в чоловіка. Але це не був час для експериментів. Розв'язання моєї проблеми лежало деінде. Я не знав, що їй сказати іще». Я просто хотів, щоб вона пішла, але не хотів їй про це казати. Вона дивилася на мене, а потім промовила. «Ти не проти, якщо я проведу ніч тут?» «Чому?» Вона знизала плечима. «Ти мені подобаєшся. Я не знаю, чому хочу залишитися тут». Лерой може повернутися, багато причин, але якщо ти не хочеш... Вона знову захопила мене зненацька. Насправді, я міг назвати з десяток причин, аби позбутися її, але я капітулював. «Ти маєш джин?» – запитала вона. «Ні, я багато не п'ю. Я маю трохи у себе, зараз принесу». І перша, ніж я встиг зупинити її, вона вислизнула у вікно, а за декілька хвилин повернулася з пляшкою, наповненою десь на дві третини, а ще й з лимоном. Вона взяла дві склянки у мене на кухні і налила потрошки джину в кожну. «Випий», – сказала вона, – «і ти будеш почуватися краще. Він визволить тебе від впливу цих прямих ліній». Вони набридають тобі. Усе тут в тебе надто акуратне і пряме. Ти тут, не мов, у ящику, як Елджернон у своїй скульптурі. Спершу я не хотів пити, але я почував себе так погано, що подумав зрештою, чому б і ні. Випивка не могла надто мені зашкодити, а, можливо, вона... Притупить відчуття, що я дивлюся на себе збоку. Вона мене напоїла. Я пам'ятаю, як випив вперше і ліг в постіль. Вона ковзнула поруч мене з пляшкою в руці. Далі моя свідомість згасла, аж доки я не прокинувся пополудню із головою, що тріщала від похміля. Вона все ще спала повернувшись обличчям до стіни і запхавши подушку собі під шию. На нічному столику, поруч із попільничкою, переповненою недопалками цигарок, стояла порожня пляшка. Але останнє, що я пам'ятав, перш ніж опустилася завіса небуття, було те, як я дивився на себе, коли пив другу порцію джину. Вона потягнулася, і перекотилася до мене. Гола. Я автоматично відсунувся і впав з ліжка. Я схопив ковдру, аби огорнутися нею. «Привіт», – позіхнула вона. «Ти знаєш, що я хочу зробити сьогодні або найближчими днями?» «Що?» «Намалювати тебе, голого, як Мікеланджело Давида. Ти дуже гарний». «З тобою все гаразд?» Я кивнув головою і скривився. «Так, лише голова болить. Ох, багато я випив вчора увечері». Вона засміялася і підперла голову рукою. «Ти надсмулився добряче. І, хлопче, до чого ж дивно було подивитися? Ні, ти не утнув нічого гомосексуального». «Але ти був такий кумедний?» «Тобто, я кумедний?» запитав я, намагаючись огорнутися ковдрою, так, аби міг ходити. «Що ти хочеш цим сказати? Що я натворив?» Я бачила хлопців щасливих або сумних, або сонних, або сексуальних, але ніколи не бачила, аби хтось витворяв те, що витворяв ти. Ха, знаєш, це добре, що ти випиваєш рідко. О, Боже, дуже шкода, що я не мала фотоапарата. Який цікавий фільм я могла б зняти, дивлячись на тебе? Заради Господа, що я все ж таки натворив? Не те, чого я очікувала. Ані сексу, ані чогось навіть схожого на секс. Але ти був феноменальним. Яка гра! Дивовижно витончена. Ти був би великим актором. Ти всіх приголомшив би навіть у Королівському театрі. Ти був спантеличеним і дурним. Ти створив враження дорослого чоловіка, який грає на сцені як дитина. Ти почав базікати, як хотів ходити до школи і навчитися читати і писати, аби стати розумним, як всі інші. Ха -ха, ось таку нісенітницю ти городив. Ти був... «Ти був зовсім іншою людиною. Такими стають актори, коли виходять на сцену. І ти, ти все торочив і торочив, що не будеш гратися зі мною, бо твоя мати забере твої горішки і посадить тебе в клітку». «Горішки?» «А Вона засміялася і почухала собі голову. «І ти все повторював» що не віддаси мені свої горішки. Ти був фантастично дивний. А як ти говорив? Ха, точнісінько, як ті йолопи на розі вулиць, які збуджуються, лише глянувши на дівчину. Просто зовсім інша людина. Спочатку я думала, ти просто прикидаєшся дурником. Але тепер я думаю, що ти маньяк або щось подібне. Такий акуратний-акуратний, і всім стривожений. Її розповідь не зіпсувала мені настрій, хоч я й думав, що мені буде прикро. В якийсь спосіб сп'яніння на мить зламало свідомі бар'єри, які тримали колишнього Чарлі Гордона глибоко захованим глибанімого мозку. Як я давно вже й підозрював, він не був абсолютно ніким. Ніщо у нашій свідомості – не покидає нас назавжди. Операція просто заховала його під шаром освіти і культури, але емоційно він був тут, спостерігаючи і чекаючи. Тільки чого він чекав? «Ти тепер окей?» Я сказав їй, що зі мною все гаразд. Вона схопила ковдру, якою я обгорнувся, і знову затягла мене в ліжку. Перш ніж я її зупинив, вона обійняла мене і поцілувала. «Мені було страшно цієї ночі, Чарлі. Я подумала, що ти схибнувся. Я чула, як розповідають про хлопців-імпотентів, як несподівано їх опановує ця хвороба, і вони раптом стають маньяками. «То чому ж ти залишилася?» Вона знизала плечима. «Розумієш, ти був наче мала перелякана дитина. Я була переконана, що ти не зробиш мені боляче, але боялася, щоб ти не зробив, боляче собі. Тому я вирішила залишитися тут. Пробач мені, але... Я тримала на похваті цю штуку. Так, про всяк випадок» і вона витягла грубу і важку книгу, яку запхала між ліжком і стіною. Я гмикнув. Ну і що ж, думаю, тобі не довелося скористатися нею. Вона похитала головою. Хлопче, Либонь, ти дуже любив горішки, коли був дитиною? Вона вибралася з ліжка і почала вдягатися. Я лежав впродовж якогось часу, спостерігаючи за нею. Вона рухалася переді мною без будь-яких ознак сором'язливості чи стриманості. Груди у неї були повні, такі, як вона малювала на своєму автопортреті. Мені хотілося простягнути руку і торкнутися до неї, але я знав, це марно, адже... Незважаючи на операцію, Чарлі все ще був зі мною. 24 червня Сьогодні я вдався до антиінтелектуальних розваг. Якби я наважився, то напився би, але досвід перебування із фей показав мені, це могло бути небезпечним. Тому натомість я пішов до таймс сквер і почав блукати від кінотеатру до кінотеатру. Я поринав у вестерний фільм жахів, як наді мав звичай робити. Щоразу, коли я поринав у споглядання екрану, мене несподівано огортало відчуття провини, і посеред фільму я виходив з кінотеатру і йшов до іншого. Я переконував себе у тому, що шукаю у штучному екранному світі щось відсутнє у моєму новому житті. Потім несподіваний напад інтуїції біля розважального центру кено підказав мені, я потребую не кінофільмів, а людей. Я хотів бути разом із людьми, які оточували мене у темряві. Сціни між людьми... Дуже тонкі. І якщо я слухав уважно, то чув все, що навколо відбувалося. Схожі, почуття опановують мене, коли я гуляю у грінвіч віліджі Справа не тільки у тому, щоб бути до когось близько. Тому що таке відчуття мене не охоплює у напханому людьми ліфті або у вагоні метро в години пік. Справа в тому, що задушливо і ночі, коли... Всі гуляють або ж сидять у театрі, лунає шарудіння, і на мить я до когось торкаюся і відчуваю зв'язок. Зв'язок між гілками, стовбуром і глибоко зануреним у землю коренем. У такі хвилини моя плоть є витонченою і тугою, і нестерпне бажання бути її частиною, виганяє мене на пошуки таких контактів у темних кутках і сліпих алеях ночі. Зазвичай, коли я стомлююся від блукання, то повертаюся до свого помешкання і провалююся в глибокий сон. Але сьогодні, замість повернутися додому, я пішов пообідати. У ресторані був новий мийник посуду, хлопець років 16, і я побачив... Щось знайоме у ньому, в його рухах, у виразі його очей. А тоді, прибираючи посуд зі столів позад мене, він впустив на підлогу декілька тарілок. Вони з тріском порозбивалися, уламки білої порцеляни розлетілися під столи. Він стояв там приголомшений і наляканий, тримаючи в руці порожню тацю. Свистки та вигуки клієнтів «Ого, вітаємо! Оце прибуток господарю! Дайте йому спокій! Він зовсім нещодавно тут працює!» Всі ці вигуки, які майже незмінно супроводжують тріск розбитих тарілок у публічному ресторані, здавалося, підсилювали його розгубленість. Коли власник ресторану прийшов подивитися, чому тут піднявся такий галас, Наляканий хлопець підняв руки вгору, ніби хотів захиститися від удару. «Гаразд, гаразд, ідіоте!» – закричав господар. «Не стовбич тут по-дурному! Знайди мітлу і прибери підлогу! Метло! Мітлу знайди, ідіоте! Вона на кухні! Вимити звідси ці друзки!» Коли хлопець побачив, що його не каратимуть, наляканий вираз зник з його обличчя. Він заусміхався і замугикав якусь мелодію, коли повернувся з мітлою в руках. Декілька найголосливіших клієнтів і далі базікали, розважаючись коштом хлопця. «Озернися, синку, За тобою позаду лежить великий уламок! Підмети ще раз! Ха! Він не такий дурний! Посуд побити лача, ніж помити! Поки погляд хлопця блукав у натовпі розвеселих глядачів, він поступово почав відповідати усмішкою на усмішкою і, зрештою, весело заусміхався на жарт, якого було зрозуміло, він не розумів. Мене занудило, коли я подивився на тупий, хоча й веселий вираз його обличчя. Ці широкі, розкриті, світлі очі – Дитини, яка не впевнена в собі, але прагнула всім догодити. І я зрозумів. Я впізнав у ньому декого. Вони сміялися з нього, тому що він був недорозвинений. І спершу я веселився разом із ними. Потім я несподівано розлютився на себе і на всіх тих, котрі глузували із нього. Мені хотілося підняти ті уламки і пожбурити у тих клієнтів. Мені хотілося розтовкти їхні усміхнені обличчя. Я підхопився на ноги і завалав. «Заткніться! Дайте йому спокій! Він же нічого не розуміє! Він не може стати іншим, ніж він є! Але заради Бога поставтеся з розумінням до нього! Він людське створіння!» Ресторан затих. Я вилаяв себе за те, що втратив контроль і розіграв цю сцену. Я намагався не дивитися на хлопця, коли розрахувався по чеку і вийшов на вулицю, не торкнувшись своєї їжі. Я відчував сором за нас обох. Як дивно, як дивно, що люди, чесні і співчутливі, які не стануть збиткуватися над чоловіком, народженим без рук чи без ніг або без очей, як дивно, що такі люди вважають, що немає нічого поганого у тому, аби глузувати з хлопця, наділеного слабким розумом. Мені вривало терпець пригадувати, що зовсім нещодавно я, я, як і цей хлопець, по-дурному виконував роль клоуна. І я майже забув. Лише нещодавно я довідався, що люди сміялися з мене. І саме це завдало мені найбільшого болю. Я часто перечитував свої найперші звіти і бачив неграмотність, дитячу наївність, примітивний розум, який визирали з темної кімнати крізь замкову шпарину на сліпуче зовнішнє світло. У своїх снах і спогадах я бачив, як Чарлі щасливо і невпевнено всміхається тому, що кажуть навколо нього люди. Навіть у тупості своїй я знав, що перебуваю на нижчому рівні. Інші люди мали щось таке, чого мені бракувало. Щось не визнавало мене. У своїй ментальній сліпоті я вірив. Це було пов'язане з умінням читати і писати. І я тоді був переконаний, переконаний, що коли я опаную це вміння, я теж матиму розум. Навіть недорозвинений чоловік хоче бути таким, як інші люди. Дитина не може не знати, як нагодувати себе або що їй їсти, але вона Знає голод Цей день був добрим для мене Я вирішив припинити це дитяче дбання про себе, моє минуле і моє майбутнє Треба віддати іншим щось із того, що належить мені Я повинен застосувати свої знання і вміння для роботи у сфері людського розуму, який і що далі зростає Хто краще підготовлений до такої праці? то, скажіть, жив у обох світах. Завтра я хочу сконтактуватися із директорською радою при фонді Велберга і попросити дозволу виконати якусь самостійну роботу у проєкті. Якщо вони мені дозволять, я зможу їм допомогти. У мене є декілька ідей. Можна так багато зробити за допомогою техніки, якщо вона досконала. І якщо мене змогли перетворити на генія, то що можна сказати про п'ять мільйонів розумово відсталих людей, котрі нині живуть у Сполучених Штатах? І що можна сказати про незліченні мільйони, які живуть у всьому світі, і про тих, які ще не народилося, але їм судилося народитися із недорозвиненим розумом? А якого, скажіть, фантастичного рівня можна досягти, застосовуючи цю техніку до нормальних людей? А коли застосувати її до геніїв? Існує безліч дверей, які можна відчинити. І я нетерпляче чекаю можливості застосувати до цієї проблеми мої власні нові знання і вміння. Я повинен переконати їх всіх у тому, що здатен робити щось дуже важливе. Я переконаний, фонд виділить на мою роботу відповідний грант. Але я, я не можу й далі лишатися самотнів. Я повинен зателефонувати Алісі і про все їй розповісти».